Mirakler, det skal lever. Mirakler, det skal lever. Mirakler, det skal lever. Velkommen til De Sorte Spejders podcast. Tirsdag den 6. november Hæ? 2007. Hæ? Sig ikke mere, Anders Lund Madsen. Mine to ben er ikke Hold mig i mine mig. hænder. Kom. Okay. Hold mig ja. i hænderne. Halleluja. Hold mig lige en lidt hårdere i hænderne. Halleluja. Hold mig hårdere i hænderne. Halleluja. Kom så, hold fast Halleluja Hold hænderne lidt længere ned Halleluja Ui, kan du åbne dine bukser Halleluja Hej, ej, ej, ej, ej, ej, Halleluja Mirakler vi skal ud i lever Miraklerne skal ud i lever. Halleluja Sådan jeg har jeg aldrig fået den før Vi nåede ikke øh, øh, det her Halleluja Det når vi i morgen Det når vi i morgen øh, Ikke fordi vi så skal sidde og, og klemme for noget, som ikke er med i dag Nå. Men, øh, Men prøv prøv, øh, der er hvis... har været balladen podcast, det er noget, med den knaser Ja, det og er det også... er så vidt, øh, vi kan finde ud af med vores øh, fejlfindingsudstyr, øh, der har fucket op. Jeg tror også, det er noget, der gør at man, der var 10 sekunders pauser i vores podcast i går, der hvor musikken skulle ligge. Der mm. har man altså valgt at hoppe over, hvor gade var lavest. Ja. Men øh, han er blevet afrettet, mm. øh, og øh, han mm. gør det i dag, så det er fuldstændig fejlfri. I dagens podcast, der er der mere øh, politisk forroer. Det skal jeg love for. Æh, bliver trukket væk. Under Asmar Abdul Hamid. Og øh, Indrigs- og Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen. Ja. Jeg øh, har aldrig mødt nogen af dem før. Nej, jeg, Æh, jeg har jo mødt den ene før. Og man danner sig et indtryk af dem ja. inden. Via medierne. Og øh, jeg vil sige, at hvis der er nogen, der har sagt noget dårligt om dem som mennesker øh, inden, eller at de har ja. nogle skidte mennesker, ja. så er det forkert. Jeg øh, synes, det har været rigtig, rigtig hyggeligt, ligesom det var i går med hele Tony Schmitz og øh, Vitte det Søvende. Ja, altså på den måde er det rart, og, øh, men det er jo desværre ikke. Derfor kan jeg anbefale, at man går ud og ser nogle politiker ud i virkeligheden, fordi man kan faktisk godt deklæde mange af dem, af dem vi har haft inde i hvert fald, og, og, og befinder sig i virkeligheden, fordi at, øh, at de simpelthen egentlig virker øh, godvillige og også sympatiske. Ved du, hvad jeg tror? nej. Jeg tror, at... Øh, hvis, lad os nu sige, at vi har haft, som det... Kommer på fredag her på tre. kommer der stor stort øh, øh, partileder politiske partilederrunde, ikke? Ja. Lige bortset, Ben Benson! Nej, jeg har ikke tid den Nej, det har jeg ikke tid, fordi jeg skal sætte og se alle tv Vil med Dans, Paul eller Rang har lavet de her Rønbergene, de må nok være suge. Yeah, det er, er det, jeg gider, men jeg gider godt se det. Øh, er hun stemt ud? Øh, ikke af vores parti her. Skal altså. jeg love, at hun stemte stemt ind. Ikke endnu. Og øh, det er bare, at vil sige, det er... For fredag. I, nej, ja. Og der tror jeg, man kommer til at se dem fra en anden side. Fordi så vi også... Be, man kommer kan til at se dem for det foregår i radioen. Ja, men dem fra den anden side. Hvor man også kan høre i dagens program, hvor vi har et klip med Lars Lykke, hvor han <tryk> er, er aggressiv, og ja, han, han debatterer men øh, hvor hun nu ved jeg, at ind her. Ja. Rigtig rar. Og det Æ. samme er også utrolig rar. Fuldstændig rar. Man kunne, man kunne mærke, at hun skulle lige ind, falde til, ja. og så var hun rigtig rar. Æ, og, og i starten prøvede hun med sine politiske brandtaler. Ja. Det faldt også hurtigt ned igen. Ja, men det er sådan, vi overhygger folk. Ja. Æ, lad os se, hvad der sker i morgen, hvor vi jo kan man sige, virkelig får hænderne ind i kakkeldrengen øh, med øh, Kristendemokraterne og Dansk Folkeparti. Men øh, velkommen til programmet. Om et øjeblik øh, vil du kunne høre, hvordan det lyder, da vi har fået brev fra Peter Slytter eh folketingskandidat fra de konservative der der skøn København ja, og øjeblik øh, øh. øh, øh, øh, øh, øh, øh. lige to sekunder lige øjeblikkeligt halleluja halleluja halleluja render. god fornøjelse husker du dengang det var stavning eller kaos hvor venstre var det modsatte af højre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 Velkommen til De Sorte Spejdere på P3. Med Anders Breynholt og Anders Ljort Madsen. Åh, <tryk> oh, så ja. kan oh. vi oh. jo oh. lidt igen. Velkommen til De Sorte Spejdere, tirsdag den 6. november 2007. Det er i dag præcis 100 år siden, at det var tirsdag den 6. november 1907. Det er helt korrekt. Og hvad skete der lige netop den dag? Ikke meget. Nej, men det gør der i dag. Ja, det kan jeg love for. Du Fordi har fået briller. At, at jeg har fået mine nye skærmbriller, og, og der må jeg, må jeg sige tak. Må jeg sige. Ja, det er, det er det, er, det, er, det er synoptik? Det er, det er ikke fordi, jeg får dem gratis. Overhovedet ikke. Det, Nej. Jeg skal betale for dem. Jeg vil bare sagde, jeg gerne sige tak til Amati-optik. Amati? Optik. Det Amati. Det. Ja, det hedder det. det. Amati-optik. Amalfi? Amal, Hvad? Ja. ja Amati Amalfi. i, i Storkong, København Det er Nå. en realbutik, jeg har været inde i. Og jeg har betalt for dem. Bare roligt. Det og er du ikke har gratis. i alle disse år troet, at du var i fjernsynet? Det er skærmbriller. Så jeg kan se. Du kan se igennem folks tøj. Ja, det kan jeg nemlig. Jeg handler af briller samme sted som Torsten Jensen, som må snart, jeg skal lave skæg og spas med den danske ambassadør i USA. Næ, var det det, han gjorde? Nej, det var rigtig, i Danmark, han lavede sjov med. Det er rigtigt, de er Det der sjove joke, ja. han lavede, det er rigtigt. Men det har han også lovet at næste gang han gør, så spørger han. Det er nemlig rettigt. Men uh, kan jeg lytte? Velkommen til et lidt atypisk Disordersparte. Yeah. I går var første gang, vi sendte i 3-4 uger sammen i hvert fald. Der var det også lidt atypisk. Fordi der øh, havde vi politisk besøg, hvilket vi bestemt også har i dag, yeah. øh, og i morgen og i overmorgen osv. Øh, øh, I dag har vi besøg af Lars Løkke Rasmussen. Han kommer i time mellem 15 og 16 i Danmarks Indrigs- og Sundhedsminister. Ja, og det er altså to tunge ministerier, og som sådan også en tung minister. Det kan man sige. Øh, Rygeforbuddet i Danmarks Radio eller i DR-byen, det er ophævet. Det er midlertidigt ophævet. Det er mellem ja, 15 og 16. Der skal ja. ryges igennem. Det skal der. Øh, og så har vi besøg af Asmar. Asmar er kommet. Hun står lige foran vores studie. Absolut. Øh, som jo er kandidat for Enhedslisten. Hun er ikke medlem af Folketinget, men er kandidat. Innot. Hun stiller op. Om Gud vil, kommer hun ind øh, og stæver øh, vælgerne selvfølgelig. Øh, og så er det, at, øh, at det hele bryder løs. Eller gør det. Spændende. På mandag har vi besøg af Brian Mikkelsen og Nasser Kader blandt andet. Og, ja, og, og, ja, det er det Nasser Kader? Nasser Kader. Øh, det, det, det når vi også til i dag. Ja. Men jeg vil bare lige til brev, at vi har fået, Arne Slotnadsen. Har vi fået et Vi brev? har fået et, et, et, et helt almindeligt øh, brev. På papir? På papir? Det er daterede. Den 3. november. Det kan da godt være, at vi skal have råd til uh, er byen DR-byen, Kanal 20, at tjene de sorte spejder. Altså, altså, velkommen tilbage. Det er skrevet på, som du kan se, konservativt brevpapir. Uh. Det er ikke en laserprinter, kan jeg se, men det er det Det skal være sjovt at være dansker. Det er det, når man lytter til de sorte spejdere. Derfor glæder det mig, at I er på banen igen. Da jeg ved, I er meget glade for de konservative, sender jeg en ballon til jer hver. Med venlig hilsen, slutter. <laughs> Yeah. Og så er der to øh, grønne balloner med. Jeg går ikke ud fra, at det er Poul. Jeg, jeg, jeg, altså, alt jeg har på det tidspunkt skrevet i den avis, jeg synes, at politik var blevet fjollet. Det vil jeg bare mig igen. Det vil jeg også. Æ, øh, øh, øh, prøv at høre. Jeg ved ikke, hvem... Prøv at høre, øh, jeg kan sige, ligesom øh, justitsminister Lene Jespersen. Prøv at sige. Hvem er det Men Må jeg så sige som Ben Benson? Det var Benson? Der, hun sagde nej til at, at få lukkeloven ændret. Må jeg sige Ben Benson? Ja. Må jeg sige, ligesom Nien Hansen, lige før han gik? Ja. Så løfter jeg gulvtæppet. Jeg løfter gulvtæppet. Åndskyld. Oh, så løfter jeg gulvtæppet. Nu er han lige ved at gå. Så vær helt stille, så vil jeg godt sige som Paula. Prøv at være helt stille. Paul Larein, endnu en øh, stjerneskud på den politiske himmel. Ja, men det var ben, som, som Ben sagde her den morgen der Det skal ikke kun være en ny alliance, der og har øh, kældekandidater. Det er bare røndbæren, der syger <laughs> ja, over den anden Det er bare røndbæren, der syger. Der er, er nogen, syre. der ikke fik en Paul Larein ja. ind i skørterne, som vi jeg, gjorde. Gør, det kan da godt være, at hun har noget program og to bøger derhjemme, men det er særligt med gode bøger. Tak for gaven til Slytter. Jeg tror, det er Paul Slytter, søn, som jeg ikke husker, hedder. Lille Slytter. Lille Slytter. jeg. Vi vil selvfølgelig meget gerne smøre os med flere dejlige valggaver som balloner. Ja. Stem på de konservative! På vores hjemmeside der hedder dr.dk-spejler. Ja. Der kan man øh, hele tiden gå ind og monitorere, overvåge, om man vil, øh, hvad det er, vi spiller af mm. musik i vores program. Man skal ikke gå ind på den, der hedder der ligger et andet sted. Det er dr.dk-playlist, det fordi at, øh, vi har vores helt anden lille autonome afdeling på DR's hjemmeside. Og man kan kende den med, at det er den flotteste hjemmeside af alle DR-hjemmesider, ja, som, som vi har. har lavet. Det, vi hørte nu, var jo Anna Jarevinen. Ja, Anders. Der bliver også lavet musik i Finland. Nu skal lytter. vi øh, til et programoversigt lidt historisk tidligt, vil jeg sige. Men vi plejer jo at have en programoversigt omkring øh, en 14.35-45 stykker. Kl. 1423 Men 45. på grund af, at vi øh, jo har politisk uge, eller vi varmer op til folketingsvalget med øh, politiske gæster, mm. så bliver vi nødt til at have den nu. Ja, lad os få den. Men først så kan vi sige, at første time intro har vi haft. Vi har haft post øh, fra øh, Slytter Junior. Så er der Lytter Tips fra Chris fra Varte? Den tager vi senere. Og, og så har Chris vi besøg... har jo været nede en bølgedal, vil jeg sige, mens du har været syg. Han er op igen, kan jeg forstå. Okay, det er en af vores faste lytter. Ja, Chris Forvarte er uh, har også en, uh, rigtig meget fritid, og det er jeg glad for, fordi han sender mange gode uh, klip fra uger og dagspresse, som han mener, vi bør sende videre. Og så siger tak til Chris hver gang, men Chris har bare kritiseret mig meget, han synes, du er bedre. Jeg kan godt lide Chris. Men jeg kan også lide Chris. I dag har vi besøg af uh, Lars Løkke Rasmussen. Det er i time mellem 15 og 16, som man siger, at ja. i time mellem. Det er fra klokken uh, lidt over 3 til vindt fire tiden ja. Og i det første time her har vi besøg af uh, Smar, og smart velkommen til programmet. Tak skal du have. Og velkommen. tak fordi du vil komme. Tak skal I have. Det var så lidt. Til åben i et sort spejler. Ubeværende inden vi går til programoversikten. En lille uh, skuffelse. Du har kun én, et filmhold med. Hvad siger du? Uh, lidt skuffende. Du kun har et filmhold med. Nå, min ja, det de er så smidt i andre ud. Jeg kunne klare det med. Nu ah, synes nu tænkte jeg, nu må vi ikke forstyrre mig med en en højsmævendt. Det var overhovedet. Det er så populært i forvejen, så det var overhovedet ja. forstyrrende i går forstyrrende. at af det hele turningsmidkommende fem tv-hold. Ja. Det var der slet ikke forstyrrende. Ja. Til gengæld havde ville sjældent også kun et. Nej, han havde to. Han, han, han havde ikke havde nogle tilbehold overhovedet, men han havde to stillfotografemoder. Det er korrekt. Det er så lidt mere øh, langhårdere det er. For SF jeg, for SF Nytt og øh, Jyllands Posten, ikke? som du yes. er en og samme vis. Øh, Asmar, altså, øh, du stiller op for indeslisten. Hej, nu går det ganske indtil videre nu. Nej, men det skal du bare Åh, okay. Det er faktisk det. Og det er derfor du er. Du, er, du stiller op til Folketinget. Du er ikke i Folketinget endnu. Men du uh, stiller op på Fyn, ikke korrekt? Nej, jeg stiller op her i København. Åh, oh, hvor godt, Anders. jeg har ikke tjekket på jeres værks. Research, research. Det var ikke godt. På min side det her står der, at du stiller op i København. Altså, I København og, ja. står der her <laughs> i min side. Ja. Men det, det kommer vi til. Uh, ja. Vi vil bare sige velkommen uh, indtil videre, og så vil vi læse uh, vores program programårsikt op, som det kommer til at, at se ud i dag. Fordi i går efter programmet, der sad vi og tænkte lidt, prøv at høre. Det var meget valg i går. Mm. Og det er jo selvfølgelig også det hovedtema her. Ja, ja, ja. Men det var ligesom som om, at... Øh, det må heller ikke tage, over. tage overhånd. Fordi der sker også, folks øh, dagligdag kører videre uden til, at er valg ja, ja, ja. Øh, Og derfor besluttede vi i går, at i, i, i hver time af vores program, der skal der være to ting, som ikke handler om valget. Ja. Og øh, en af de ting, som man øh, kan høre øh, i, i, om lidt, eller i denne time, det ja. er et klip fra øh, 29. Happiness. Ja. Jeg har et klip fra en hjemmeside, der hedder troensild.dk. Oh. Hjemmesiden, jeg tit har været inde på, og jeg har gået og ventet på, hvornår var det, jeg skulle benytte den rent arbejdsmæssigt. Ja. Det er i dag. Det er, det er, det er, noget, det er noget meget kristne noget. Ikke? Jeg kan sige bare, det er en, en fyr, som jeg, jeg kommer tilbage til navnet. Jeg kan, jeg kan lade spille en lyd med ham. Åh, oh, stop, stop, stop, stop. I kan lige prøve at høre. Han er her. der skud lever. Miraklerne skud lever. Mirakler, det skud lever. Er, for, det er noget jysk noget. Han er... Øh, jeg tror, det er sådan eller sige, vi spiller et, et videoklip, ja. øh, eller lydet for et videoklip, ja. hvor at der er en, som har et ben, som er en 3-4 mm kortere end det andet ben, han har. Oh. Han gør det længere. Så har vi uh, Susie Leve, øh, som var i God Aften Danmark, et andet øh, klassisk program mm -hmm. øh, i Forgårds, ja. øh, fordi Leve har set en ufo. <laughs> øh, et, et, et på mange måder historisk klip. Så har vi quiz. Det er vel egentlig også en politisk quiz. Det er min ja. quiz, vi tager den i dag. Hvor at, øh, jeg spiller to øh, folketingskandidaters, eller to politikers øh, stemmer. Yeah. Så skal du gætte, hvem er dem, Hvem er, er hvem? hvem ja. dem. Er. Så skal vi til øh, Å Kirkeby øh, i næste time, hvor øh, prisen på pizza er på vej op. Ugrundig af pizza har sat prisen op, og det mener jeg er et tegn på, at hele, altså det hele er ved at rykke sig. Så skal vi have tillidsbinko, og øh, så skal vi også have øh, top 10.000, ja. som i dag er nummer 9.973. Det er jo de sorte liste over de 10.000 største Musiknummer inden for rock og pop og beat-genren inden for populærmusikken. Plus, at vi heller ikke må flemmere, vi skal er uh, DR's nye ledelsesstruktur, <laughs> uh, som er... Uh, mm. Og det er måske meget godt, du er her, som, men som kandidat for enhedslisten, så, uh, så er du dygtig i det organisatoriske, det Og vant til diagrammer, er altså det det, uh, som Anders viser her? Jamen, jeg er jo meget anarkistisk. så... Jo, men uh, alligevel, man kommer ikke ind i Folketinget uden at kun læse en diagram her. Jamen øh, jeg kan godt læse den, men jeg ved ikke, hvor meget jeg kan hjælpe men vi kan bryde det hele sammen, hvis I, hvis I synes det. Nej, det, ja, jo, men det... det men det prøvede den man faktisk også i Dematrato. Det gjorde man bare over sommeren, så fyrede man 300, så fyrede man direktøren, der havde, og så øh, er vi vist da der skolen. Så det er vel jo. det, man har gjort. Simpelthen. Ja. Vi spiller et stykke musik og og så med et øjeblik, der ja. øh, kan man vel godt sige det, som det er. En, en, en journalistisk trakst... At spørgsmål ja, vil du blive udsat for at medløbe? Ja, men men kun øh, for det gode. Ja Naturligvis. Jamen bare slå løs på hende. Nej, nej, nej, nej. Du så du så bare lidt nervøs ud, og det, ja, skal og det skal det ikke være. det skal det ikke, fordi at vi er øh, andet snute ikke. Ikkede siger vi altså, vi jo er politiske, ikke? Naturligvis. Men så ja, længe lidt... i røde, så er det okay. Så ja. Ja, faktisk kriminelt sort, men jeg tror andet er ret ret, ikke? <laughs> jo ret rødt, ikke? Eller noget, ikke? Eller? Jeg sidder i midten. Kan se tingene for bedre. Søger, søger. det her syn for Peter Sommer, der. Ja. Ja. Så giver vi dig et lysrødt sådan. Det tager en lidt snere, ja. Peter Sommer, han er rød. Er der nogen, der er rød, så er Peter Sommer. Ja, det er han. Hvis man tænker, kan det være enighedslisten, er det rødt? Nej, nej, nej, nej. Det er jo nærmest sort i ja, forhold til, hvad, hvad rød Peter Sommer er. Ja. så er det det helt rigtige sted, jeg er jo. Ja, ja. Nu, nu skal vi gøre det igen. Her Peter, han kommer han er lov Peter Sommer. Og det er jo et i virkeløst. Ja, det er gang i virkeløst, og Peter Sommer, har jeg lavet mig at fortælle, er i øjeblikket i studiet for at lave en ny plade. Og det glæder vi også naturligvis meget til øh, her ja, for vi gangen. fans af Peter Sommer. Vi er mega fans af Peter Sommer. Jeg har fundet øh, Nils Barfod om bag ved pultermixen, eller ved mikserpulten. Lars Barfod, hvad lavede han det om? Jeg ved det ikke. Han er blevet pusset over. Skal vi ikke prøve at puse over igen? Se om han kan tage en tur til. Så kan du lige indlede interviewet. Med os meget, Jo jo, vi skal bare lige... Nils Barfod, hvad synes du om... Lars Barfod. Også ham. Ja. Lars Barfod, hvad synes du om familiestrukturen? Uhad, det var Jeg er rigtig ked af, at Brian Mikkelsen ikke er herinde i dag. Ja, men som jo er vores, øh, som de konservatives øh, gæst. Han kom på mandaget. Altså, øh, hvis valget nu her ikke var blevet udskrevet her for en uges tid siden, ikke? Ja. så øh, øh, var du måske ned længere ned af Enhedslistens liste, eller der var i hvert fald, du stiller op for enhedslisten. Læg lige den ballon der, for det kan, det kan godt blive... Og han er væk. Nå, okay, tak. Det er rigtigt. Øh, Jeg også, det er Anders mener, at ja, du stiller op for, men der var, der, var, der var debat i gang om måske, at du ikke skulle kunne stille op på den fremtrædende plads, som du har. En debat, der ikke nåede at blive færdig før valget budskredet. Er det ikke rigtigt? Jo, vi havde jo debatten, og det er jo pladt, at vi skulle igennem endnu en, en års, et års møde. Det var jo rigtig, rigtig pladt. Ja, for det var men... ekstraordinært. Du bliver opstillet, øh, eller ja. bliver ja, opstillet som det jo hedder, ikke? Ja. Øh, på jeres landsmøde. Ja. I hvad? var i maj. April? Ja, det var i maj. Ja. Godt huskede, Anders. Og hvad hedder det? Øh... Ja, han har tjekket på tingene, kan jeg? Oh, det er research-research. <laughs> selv med Fyn, ja? Nej, men det var, Anders. Det var ikke okay. okay. øh, er fra Fyn. Øh, og så ja, går alt godt Fyn. Ja, og Fyn er, fint, er det også dig. Det er snart 40 procent skat. Så tilbage til Anders. Kom. <laughs> ja, hvis man stemmer på den, det kan jeg forstå på Kolin. Lars Kolin, den sjove for Nye Alliance. Men har han noget, der har tilbage, igen han? Høre apparater jo, til de alle. De har så altså ikke tjek på noget i Nye Alliance endnu. Der er så meget tjek, at nogle gange bliver for meget men, Anders, øh, til dig. Nu skal du ikke blive for kæmpehør, fordi at, <laughs> øh, men jeg var ved at fortælle historien færdig, at ja. det virker så ikke smart, at du også styr på det enhedslisten, fordi at, øh, så bliver du opstillet. Ja. Øh, man ved ikke på det tidspunkt, at, at statsministeren må skrive valg i oktober. Det gjorde han. Det gjorde han. Øh, øh, Kom nu, Anders. Så begynder meningsmålingen at falde lidt. Og, og jeg har forstået det sådan. Hmm. Enhedslisten er et parti, hvor der er plads til alle. Ja. Man er meget øh, mangfoldig, man er åbne over øh, for alle. Men så alligevel, og det skal jo ikke laste dig, men set ud fra mit hoved, så sker der det, at når menings, meningsmålingerne, det går ikke så godt jeg synes, jeg synes, så... i meningsmålingerne så er man lige pludselig ikke så åbne over for andre mænds. Eller så bliver man lidt mere, ah, det er nu også godt nok. Og, og så er det så endt med, at man vil holde her, det her ekstraordinærlandsmøde, ikke? Ja. Hvor står det? Jeg ja, nu ved jeg godt, at det står der ved, at det først skal blive holdt efter valget. Mm. Ja. Men øh, hvor står du henne i forhold til, til partiet og de bølger, som kørte så mm. højt? Altså lige nu, der sidder jeg ned, så jeg står ikke op. og det Jeg, er jo synes ret også, jeg ville også have sat den ned, hvis jeg havde hørt så langt et spørgsmål. Det <laughs> var jeg jeg nok søvn. <laughs> ja. men, øh, men. men jeg står jo der, hvor jeg både kunne have bevæget mig frem eller tilbage. Øh, og jeg, jeg er jo der, hvor jeg tager den, der hvor den er. Og lige nu, der koncentrerer vi os om valgkampen. Og der er opbakning til den kandidatliste, der er. Og vi skal jo tænke fremad. Ja. Og vi har jo kunnet formåre at implementere det. Øh, implementere mangfoldigheden og åbenheden. Det er jo det, vi skal. Men ikke... undskyld. Undskyld. Ja, det er mig, der det er ikke irriterende. At, at, at, at du ved, at der er nogen i dit parti, som ikke rigtig vil have, at du stiller op. Ja. Er det ikke irriterende? Det må da være irriterende at gå og tænke på. Men flertallet, altså jeg er jo valgt i øh, demokratisk valg, og, og det er et flertal, der har valgt parret på mig. Og jeg tror ikke, at man i nogen som helst partier vil kunne have 100% opbakning fra alle medlemmerne. Og sådan er det jo også enhedslisten. Selvfølgelig er det sådan. Jo, det er dog alligevel en ret øh, højrystet mindretal, som, som er imod. Nu er partiet så ikke så stort, ja. kan man sige. Øh, så, så selvfølgelig skal der ikke så mange tilfælde lyder, som om det er mange, der Det er selvfølgelig ikke. Jeg har bare en anden filosofi, og, og hvis I bliver trætte både dig, Anders og dinos, tager, øh, og ja. lytterne, så øh, siger I bare en lyd. Hvad en lyd? Jeg var engang gang på et ikke? Tak, og ballon. der øh, var der en, en indvandrer-rapper, som skulle lanceres. Men er du, du fremmedarbejder? Øh, nej, han eller anden eller hvad kalder man hvad du vil. Hvad er det? Outlandisk, du peger på? Nej, det var ikke Outlandisk. Det var en, jeg kan ikke engang huske, hvad han hed. Men Outlandisk havde et godt eksempel, for jeg kunne forestille mig, at det foregåede på samme måde, ja. da man skulle lave deres pladestrategi, så sagde man, okay, her er tre indvandrer, drenge, musikere, rapper. hvad de nu er. Den markedsfører vi sindssygt meget i de områder, hvor der bor indvandrere, fordi at når det nu er så nogle af deres egne, som lancerer en plade, så går alle indvandrere ud og kører Outlandisk plade. Det viser sig at ikke at ske. Men tror du at enighedsisten har tænkt, hvis vi øh, vælger at smarte til at stille op, så har vi alle mange stemmer. Altså, jeg har jo en Outlanders-plade ude i min bil. Færre nok. nok. Men det er jo ikke fordi, de er, de er lidt mørkere i huden, end alle andre, men det er fordi, de synger godt. Øh, og dermed så mener jeg også, at, at dem, der peger på mig som, øh, som Folketingsmedlem og gerne vil have set mig i fire år, det er jo fordi, der er nogen, der har hørt på, hvad jeg har sagt, og gerne vil have en anden politik. Og det er det, der er allervigtigst. Aller det er, at vi får ændret politikken. Men diskussionen om, omkring de personer har jo handlet... Øh, om alt, Desværre, andet, kan man sige, om alt muligt andet end din politik. Ja. Det er, hvad du har sagt tidligere om noget, hvordan du har klædt det, du tror på. Amen, jeg, det, synes, du tror på. Jeg, synes, jeg synes faktisk, at den diskussion om mig har handlet om værdipolitik, og det er, at man ikke skal bøje sig for, at vi har nogen, der hedder Dansk Folkeparti, der gerne vil have, at vi skal se ens ud, men at, at vi egentlig godt kan se lidt anderledes ud, og stadigvæk været med i demokratiet. Ikke? det det, jeg synes er vigtigt, det er, at vi åbner demokratiet op og gør den bredere, frem for, at Claus Jørg Frederiksen og Dansk Folkeparti gerne vil gøre den smallere. Men jeg smager, du svarer stadig ikke helt på spørgsmålet, fordi jeg bare tænker, Åh. tror du, der er nogen i partitoppen eller elsker, i, på, den på den marketingskontoret, vildt. eller hvad ved jeg, hvad ja. er det nu hedder, det hedder helt sikkert ikke marketingskontoret, på <laughs> frihedskontoret, som har sagt... Øh, <laughs> Prøv at høre. Det, det er sgu meget godt, at hun bliver godt en som politiker. Det har de forhåbentlig sagt. Ja. Øh, og det hun står for. Ja. Men der er lige det lille plus. Ja. Det gode plus, at vi sikkert også kan få øh, nogle indvandrere til at stemme på os. Det må der være nogen, der har tænkt. Det ved jeg ikke, om der er nogen, der har tænkt. Og der er sikkert, det er sikkert rigtigt, at nogen har tænkt det, men øh, jeg tror ikke, det er det, der er afgørende, fordi havde jeg været stillet op og ikke havde noget mellem ørerne, så tror jeg heller ikke, at jeg er kommet videre. Øh, det, der gælder, det er, at man har en rigtig politik, og man har sådan nogle erfaringer, og man gerne vil gøre sig gældende. Hvad? Og det har jeg jo også. Hvad har du overvejet at løfte for indvandrere? Om jeg har været? Overvejet at løfte for indvandrere? Jamen jeg vil alt der, hvor jeg kan trække stemmer, selvfølgelig vil jeg det. <laughs> Sådan. Sådan. <Ja>. Øh. <laughs> og hvis jeg så ikke... Nu kommer vi selvfølgelig ind, men hvis jeg ikke kommer ind, så kunne jeg måske arbejde her hos jer. Så er jeg i hvert fald den fair. eneste, der lever op til det de sorte spejter. Den eneste sorte også tre. Ja, det er faktisk men, øh, Ja, Ja, men lidt siden jeg har været... Jamen, du er lidt mørkeskægget, men, men ja. jeg synes at alligevel... Men Anders er jo, er jo en uddøende race. Hvis vi skal tale om virkelig truet mindretal, så er det jo rødhår, der var vej ud rent genetisk, Anders. Så ja. er det så svagt... Så det er du er minoritet, i... Anders? Ja, i 2080... i 2060 regner vi, at den sidste rødhårde blive født, fordi at det er så svagt et, et gen, uh, genet for rødhåret, at der skal altså virkelig være mange rødhårde, der, der får børn med hinanden, for at holde den i live. Så Anders, uh, adios. Så den arte er ved at uddø? Ja, fremtiden ja. og at... er også lidt mere robuste. kan man sige, lidt Albinoen er til gengæld meget frem, øh, og det er jeg jo ved at blive også. Det sker... Okay, godt. Vi øh, spiller et stykke musik, og så øh, snakker vi videre med vi Asmar. Vi taler videre med Asmar og øh, har mit om et øjeblik. Hvad hører vi nu, Anders? Nu hører vi The Burden, der igen. again and again. Mm. Det, har det havde hun allerede så. Øh, Asmar... I uh, går havde vi besøg hele Thorning-Smith, uh, som gerne vil være statsminister. Vili uh, Sundel, som gerne vil være minister. Han, uh, Hvis det nu er, at tilbuddet byder sig, naturligvis. Ja. Mm -hmm. ja, uh, kunne du tænke dig at blive minister, hvis tilbuddet byder sig? Så vil jeg nok nedlægge ministerium. Men, uh, det er det Hvilket første ministerium skal det være? Hvad skal nedlægges nu? Hvad skal nu rives ned? Hvad skal nu rives ned? Det hele skal næsten rives ned, for vi skal lave det hele om. Først laver vi piratkopiering, og så nu Det vil i nedlægge ministerierne. Det er godt, det være, hey, det er du har du ikke også årskab. noget piratkopiering, og Anders? Ej, ah, jo... Øh, Anders. Ja, siger, Anders, jeg har op til flere campingvogne og op til flere sommerhus, og jeg må godt have en kopi i hver. Det er der ikke nogen, der kan forbyde mig. Men det, du, det er du måske, hvor du måske sniløber lytterne lidt, Der jeg tror ikke, der er andre end dig, der ved, hvad du snakker om. Lige. Nej, det er jeg bare snakker Det er kun fordi, at nu vi jeg vil først lige snakke om den musik. Du sagde, at og det, der er to spørgsmål om ellers. Mm -hmm. Du sagde, ude i din bil havde du en aflandisk Ja, og den er rigtig. <laughs> øh... er, det er ikke et piratkopi, men det kunne, have, det kunne det egentlig godt have været. <laughs> Jamen, det er da mærkeligt. I bare i det parti stjæler mig arm og ben. Fortæl nu, Anders. Du er Ej, stadig i gang det, der der øh... minutter, træk med at trække mig og fortælle noget, folk i Hun stiller... Øh, hun hedder... Johanne. Johanne. Ja. Og hvad hedder den hun hedder til efternavn? Kan du huske, hvor hun hedder til efternavn? Munch. Vi skal have ansat en, der kan vi søge. Yeah, believe me, I Det skal vi. Det me. virkelig virkelig godt. <laughs> Kig ud, det det vi ikke det det vi har arbejdet med. Du kan godt se, ikke. det. sidder til fire <laughs> mænd derude, ja, med fem ja. og vinker. Ja, de og og og og og og laver de andet end at spise slægt derinde? Krydter til vores kontors eller vores redaktionssæt? <laughs> <laughs> hun er på kærlighedsferie på i Texas. <laughs> det fandt vi også et godt program. Nej, prøv at høre her. Noget skal I bruge pengene til. Nej, det er hans egen penge. til. er skunder at sige det. Ja, det vil sige at Er der noget kryd, gør så deres stjæle. Men apropos stjæle, så er spidskandidaten for øh, Enhedslæsen i København, Johanne, lad os bare kalde hende Johanne, øh, var jo i, i tv i går med anbefalingen af piratkopiering. Det var det, Anders talte om. Ja, det var det, jeg talte om. Mm. Øh, er det et udtryk for partispolitik? politik, Asma? Altså, jeg tror, vi alle sammen har noget piratkopiering. Nej, jeg har ikke. Har du ikke, Anders? Jeg har ikke. Du, jeg okay. tror jeg, eller, har du, Anders? Med hånden på hjertet, Anders? Fuldstændig. Jeg har aldrig piralkopieret. Men du har slet ikke nogen CD overhovedet? Lavet. Jeg har masser af CD. Er. Jeg køber dem nede i CD-butikken. Det kommer oh, man. an på, hvad, hvad, hvad det er, man definerer som pirat. Der er selvfølgelig lidt til vinderne. <laughs> det er det, jeg mener. Og der det er jo ikke <laughs> som sådan Nej men, men jeg hørte så... bare uh, Johannes, som jo opstiller på samme liste som dig, <laughs> ja. øh, sige i går, hun vil aldrig nogensinde kopiere øh, danske små bands. Noget godt men godt. Kopier, Madonna og Britney Spears det den den. Øh, godt. Det, var det, med det Og så er det det med bilen, fordi grund til at snakke om det med Willie ja. og, og Helle ja, ja. i går, det var, at Willie Willi har, Willi har en Panda, ja, en ja. Fiat Panda, ikke? Ja, og han vil øh, godt have øh, Anders Fogre i Pandaen. Men han vil ikke have, han kunne ikke fortælle os, hvilken ministerbil han gerne vil have. Øh, mit spørgsmål, der er to spørgsmål. Mm -hmm. ja. Hvilken bil kører du i nu? Altså lige nu, der har jeg lejet den den sorte for fra Lejtli, ja. som jeg er rigtig, rigtig glad for. Jeg tror, det vil blive rigtig, rigtig svært at sige farvel til den på et tidspunkt, når valgkampen er over. Hvilket mærke er det? Det er fortanset, jo, det, det, det er der... nemlig. Den er helt smadret. Den er ved at falde helt sammen, men jeg er simpelthen så glad for den. Jeg synes, Glam... den er enormt fed. Det er gamle postbiler. Ja, det er nemlig. Vi skal og den ikke... er fyldt med graffiti udenover, og så indeni der har jeg indrettet den til sådan en stue, hvor man kan gå ind og få en varm kop kaffe sammen. Den er bare gode plader, ikke? Så der skal du lige... Ikke mindst, den kører. Jeg tror, det nej, nej, ikke kunne... mindst, den kører, jo, også. du må godt komme ind, når den står stille. Fældig. Æh, så tager vi æh, bare julen af, og så er det principielt et hus. Men det er bare ja. med, med miljøpolitikken og den det der, der gamle gode bil Anna. Så slipper jeg for huslejen også. Det, det er også et vægtafgift. Ah, det var helt, to det var helt fantastisk. Fyrre. Vi skal bare have en grund at sætte den på. Hvis du nu ja, skulle, uh, det tager man bare. Hvis du nu skulle være... Uh, piratkopier. Og piratkopier, jamen, <laughs> <laughs> Anders, det kører så hurtigt, at du allerede er tilbage ja, i sidste herre. <laughs> Vil du jeg har faktisk fået en plads til dem ude på, på parkingspladsen på Christiansborg. Det er eneste, vi skal gøre, det på på Christianen. De er ikke så tosset med, at folk flytter ind derude, hvis ikke man er venner med nogen. Nej, nej, nogen. men ude på Christiansborg, der synes jeg, vi alle sammen skulle, skulle sætte vores biler og små campingpiler. Der, hvor fredsfagten står, kunne man parkere. Ja, han har det er så tristet. Så tror. kunne man da invitere få ind på en kop kaffe, hvis man så ham ved sådan hvis han gerne vil bruge tid på almindelige mennesker. Jamen, han skal med... Det så skal, du siger, det er, fordi vi er i ham skal og køre en Fjert ja. Skal de det? Ja. Er det. Hvilken bil vil du vælge hvis du skulle have ministerbiler ministerbil en dag? Jeg, skal ja, jeg, jeg vil nok tage den sorte for. Nej, Nej, nej, nej, Det kan du ikke. Du kan ikke køre rundt i en ministerbil i lejet lige. Det kan man ikke. Kan man ikke Jeg ja, Måske skulle vi de normer der er og så sige det kan man ikke. Nej nej, nej nej, hold ja, op hold der op. Hold der er normer og så der er ting med bækpillerne. Altså meget det tror du engang selv. Hva, hvad du har du for en bil Anders? Jeg har en Fiat Punto. <laughs> hvad vil du vælge hvis du blev minister? Hvis så vil jeg vælge en Audi A8. Ved du det? Ja. Anders det er så ringe. Hvad det vil du Anders? Altså... Hvad, hvad vælger du? Jeg vil tage mig en en en, folke, en, phaeton, en en en helt stor folkerum. Okay. For den kan man. Hvad vil du vælge? Som jeg er glad for, fordi der er Jo, men du kan da ikke sidde og træffe administrative beslutninger for hele landet om et om altså i bilen, <laughs> det, det er jo ikke sådan menet, vel? Jamen, jamen, det kan man ikke. Anders, det, jamen, det kan man det, ikke. Den, den har meget mere betydning end bare at lide. Altså, det, det er jo faktisk den, jeg har kørt velkommen med. Det er den, jeg, jeg har inviteret alle de mennesker, der rent faktisk bliver skuffet ud i kulden. De Absolut. har været inde i min bil, inde i varmen, øh, og, og, og, og snakket omkring deres Og der er lige nødt her. Hvis der er varme i den bil, så er motoren nødt til at køre, så man ikke befinder sig bag. Nej, nej, fordi man kan jo have en generator, ikke? Og den transit, ah, den er ja. helt sikkert fra slut 80'erne og start den halter. Den halter. Det er ikke med partikelfilter. Nej, det tror jeg ikke. Asmar, altså, når du øh, renner rundt på gaderstræder øh, og spacerer, og, og jeg spacerer tror jeg ikke, rundt... At du får til at, at renne. Det undskyld, gør politisk, Man siger, men spacerer øh, stændspidsigt rundt øh, mm. og uddeler øh, løbesedler. Ja. Flyers. Hvad spørger folk så om? eller Du siger, vil du have en flyer, eller vil du vide? Hvad siger du egentlig? Hvad siger? Jamen jeg siger, vil du ikke tage den her med flyer med? Og så siger folk ofte, ja det vil jeg gerne, og vi vil gerne give dig fire år, og vi vil gerne se dig i Folketinget. Og alle de der gode Hvad siger dem, der ikke vil se dig i Folketinget f.eks.? Jamen de siger faktisk ikke noget til mig, de går hen til mine kollegaer, der er med mig rundt. Mine kammerater, der er med ud og hjælper og sige en masse til, til dem. Men ikke til mig. Jeg det ved ikke hvorfor, det er, det er rigtig sjovt. Hvad siger de til dem? for det er jo om dig, de siger noget, ikke? Det ved jeg ikke. Nå, Sune ej, fortalte mig, at de kaldte mig hættemåg. Er det rigtigt? <laughs> jo, han stod der og lægger. Meget, det er også virkelig opfindsomt. Ja, Jamen, det er helt vildt opfindsomt. Det er jo sådan noget, man ser om nonner i gamle dage. Gør man da? Ja, det gjorde man da i gamle dage. Hættemåger. Men æ, øh, apropos øh, tørklæde, øh, har du valgt et særligt øh, valgkramstørklæde? Eller eller det... Der Ej, det, har jeg, det kunne afband. godt være, vi skulle have et med noget logo på, det ved jeg ikke. Jeg har overvejet det lidt, men jeg synes, det er for populistisk. Det er sådan en ny allianceagtigt, og må jeg... Ej, det gad jeg virkelig ikke. Så er det en ny alliance. -givet. Det ville være mærkeligt, hvis du har have... en rundt med et y. Ja. Det er jo mærkeligt. Men det er jo gamle bogstav, de har napset. Eller ja, vil så gamle bogstav. Men de vil jo gerne nappe alting fra os og profilere sig lidt på de sociale, for det er jo det, vi er gode til. Ja. Men det lykkedes dem bare ikke. Men hvis du kommer ind i Folketinget... Når jeg kommer ind i når Folketinget... Når du kommer ind, jamen det er jo stadig... Altså, ja, undskyld, vi har stadig demokrati. Det er stadig optimerende. Men øh, hvis du kommer ind, øh, så må du jo også lægge dig an på en vis livsstilsændring. Fordi det er jo, det er jo et utroligt øh, tillidsfuldt øh, værv og også meget omfattende arbejdsbyrde. Øh, er du klar til det? Jamen, øh, jeg er klar øh, stadigvæk. Altså, jeg har jo stillet alle de kritiske spørgsmål. Jeg har brugt de normer, der er. Jeg har skulle stå model til mange ting for at bryde de normer, og, og det bliver jeg ved med. Jeg synes ikke, at, at, at, at hverken Dansk Folkeparti, Claus Hjort eller, eller, eller fo skal bestemme, hvordan vi mennesker skal være, eller hvordan vi skal opføre os. Det må vi skulle selv bestemme. Glæder du dig stadig, eller er du lidt træt? Nej, jeg glæder mig stadig. Der er meget adrenalin i blodet. Men, men der er jo to forskellige drygt. slags adrenalin. Der er jo både det der, var man sådan, nu de skal med ikke tro, at, at de har fået mig ned med nakken-adrenalin. Og så er der den øh, helt rene lyst til, at det nok skal blive sjovt. Bare fint, at, at, at jeg kan godt forstå efterhånden, at det var lidt hen i retning af, at de skal ikke få mig ned med nakken Ej, det Ej, det er også, fordi det er sjovt, og fordi det er nødvendigt. Men jeg altså, er øh, ja. øh, Lad os nu, tror Jeg tror lige, at er smag ved at på mit spørgsmål. <laughs> at, skyld, Jamen, oskyld, det også er jo det, også. jeg oplever hele oskyld, tiden. Jeg oskyld. bliver stillet et spørgsmål, men får aldrig lov til at svare, og det er det, der Altså, må jeg spørge nu? Ja, gør det frit. Er det noget med biler? Når det er ikke negativt lavet. Det er bare... Lad os nu sige, at det sorte og uheldigt skulle ske. Sorte er helt forkert ord. men det sorte ikke er helt tiden uheldigt. Sorte uheldigt. Hold nu er Det det, uheldigt skulle ske. I hedder de sorte spejder, jeg betragter det slet ikke som uheldige. At de kom ind. Eller I ikke kommer ind. Lad os nu sige, at I ikke kommer ind. det ville være helt ud det vil da være sort uheld om Jamen, vil. det er ordet sort, Anders. Ja, men nu skal vi ikke det skal lade angst altså, det. Altså, det er jo meget... Øh, Nå, det, er bare, det er altid noget med sort mand, da, ikke? ikke? Jo, hvorfor skal sort altid være negativt? Så lad os kalde det røde tirsdag. Altså, hvis lad... det ikke var noget sort, har der ikke været noget hvidt, vel? Lad os sige, det røde, røde uheld skulle ske. Ja. At, øh, Nej, men heller ikke det røde, fordi det røde er faktisk rigtig godt. Grønne uheld. Tak. Svar af. Det grønne er meget afslappende. Det slager... man ofte i eksamenslokalerne for, for folk til at Og Det er også sådan en farve, man selv kan vende til for. At det de er jo hold, de øh, Per Noldi og, og Jørgen Klevin, jeg sidder sammen med. <laughs> Stik nu det spørgsmål, Bette eller skal du ud og sidde i puntoen lidt? Prøv at høre. Jeg kunne godt tænke mig at den nye fjert punto. Den er så fed. Det, men det mener jeg. Jeg har ikke råd til en af A4. Jeg har jo, ikke råd Du til skal nok få den. Men, jeg, men nu skal du stille et spørgsmål. Skal vi et stykke musik? Og så skal jeg stille spørgsmål bag Vi skal have et stykke musik. Det ikke noget være, Anders. Vi skal høre top 10.000. Vi har en top 10.000 her på programmet. Det er en liste over de 10.000 største rock pop numre som vi har sammensat her på programmet. Wow. Ja. Vi er nået vi... til nummer 9973. Og øh... det er noget af en holdspringere. Skal vi sidde og høre dem alle sammen? Nej, Nej, nej, det, det er bare no. I, Vi tager <laughs> en hver uge, nemlig. En hver uge. Uh, det uh, er, uh, regner regne med at leve så langt? Ja, yeah. lad mig sige, måde, det er programmets levetid. Vi behøver søger at lave det. Nej, no. men det er bare, hvis vi er sikret på foran. Okay. Okay. Kan man genkende den? Det, ja, det tror det, jeg, nok, man kan. Det er Tanita. Tikaram 1973 Tanita Tikaram, Twistin My, my Sobriety. sobriety. Asmar Abdul Hamid, øh, der er øh, 3-4 minutter, så vil vi sige, øh, til der nyder nyheder med for Maynard, mm. og så vil vi sige tak, fordi du kom. Må jeg stille mit spørgsmål nu? Ja, ja. det må du gerne. Lad os nu må sige... Du må ikke tænke over det. at det, der skulle komme til at ske efter ja. valget, at inden sidste helt ud. Mm. Og politik er jo, på mange måder, kan også være, for at bruge et så kartudtryk, lidt svinsk, øh, øh, forstår vi den måde, at øh, man kan hurtigt give hinanden skylden for alt muligt. Og du kunne jo hurtigt være den, der fik skylden for, at enhedslisten røg ud, hvis det skulle ske. Af ja. dine egne folk, altså af enhedslistens medlemmer, og åh, se en kamp, og nej, vi skulle aldrig, og åh, og den ene er klog, og den anden ja, er... Langt Den anden er smart. Og... Har du tænkt over det? Mm. Jamen, nu er jeg sikker på, at vi kommer ind... Men hvis nu vi mm. skulle tage din teori, så tror mm. jeg også, det er lidt for, for plat og lavt, og så sige det min skyld. Og vi har jo kæmpet rigtig, rigtig brat og hårdt, og det handler jo også om at stå fast på de principper, man har, og den politik, man gerne vil føre. Ikke lade sig skræmme hverken af de borger, den borgerlige presse Nej, eller ikke om det borgerlige, om dine egne. Ja, ja, altså ja inden men inden ikke lad sig skræmme, skræmme af de den borgerlige skræmme. presse mm. eller den borgerlige fløj. Eller meningsmålingerne. Det handler om, at vi vil i Folketinget, fordi vi har den rigtige politik. Altså Folketinget er ikke sig selv målet, men det er midlet for at føre den rigtige politik. Og så må vi stå fast på de principper, vi har, og det gør vi i Enhedslisten. Og hvad er, hvad er det vigtigste politiske spørgsmål i dag? Altså, jeg mener, uligheden er, er et af de rigtig, rigtig vigtige spørgsmål, og jeg mener også, at debatten er et af de vigtige spørgsmål, og vi står i enhedslisten lidt alene med det, så jeg er lidt skuffet over de radikale, fordi i sidste valgkamp, der var de lidt fremme i skoene i forhold til udlændingedebatten. I den her valgkamp er de helt fraværende, så jeg savner dem lidt. Hvad med eh, enhedslistens nærmest trofølgesvend, eller jeres trofølgesvend, SF? Ja. Er de blevet for meget mod med den nu? Altså, de er jo også nu EU, for eksempel. Jamen, jeg det synes jeg også, de har givet afkald i. på sådan nogle helt grundlæggende ting, og for eksempel 4-årsregler og tilknytningskraven, og der er masser af danskere, der flytter ud af landet, fordi de finder en ægtefælle et andet sted fra. At man bare kan se igennem fingrene med det, det synes jeg ikke er rimeligt. Jeg savner en mere menneskelig politik, hvor det er mennesket, der bliver sat i centrum, og hvor vi også skaber et system, der skal tilpasses mennesker, og ikke prøver masse mennesker ind i, det, i sådan en kassetænkning og det system, vi har, ikke? Asma, ja, tak fordi du kom. Jamen, tak fordi øh, Og til sidst vil jeg lige spørge, hvor er det, hvis man havde lyst til ja. at stemme på dig, hvor kan man stemme på dig? Jamen man kan stemme på mig her i København, og jeg står nummer to på listen, så jeg glæder mig til at den 13. Og det er der, hvor der står Ø i øret? Det er der, Fra hvor der står Ø for enhedslisten. Næmen, hva, hva, præcis. Hvorfor ø? Det ved jeg egentlig. Hvorfor egentlig det? Ja, hvorfor er det Ø? Det er der ikke nogen, der ved. Det var ledigt. Radikale er Venstre V, Konservativ C, Sjævn ja. Ø og Socialdemokratiet af. A, det var fordi I var de første, ikke? Ja. Så sigt, vi, vil have A. Ja. Ja. Vi er i hvert fald ø. Det er fordi I, I vil være... Det er I. der en ting, der er sikkert at vist. Det er jo faktisk meget dansk, fordi det jo det, det findes ikke andre steder. jo. Nå, det er meget dansk. Så min far var faktisk ikke vildt. Oh, kan vi blive med Der bliver jeg fange. Der bliver jeg fanget. mange ja. tak fordi du kom. 45 er 40 sekunder, så nyder det, ja. hvis du bestemmer. Ha' det godt, Anders Anders. Tak, tak for fordi tak. du vil komme. Tak fordi du kom. Og god fornøjelse, du uh, uddeler flyers hy, i, i, dag. i dag. Det gør jeg nemlig. Det gør jeg. Og i morgen, morgen skal du hvorhen? Og i morgen skal jeg også ud og dele flyers ud og møde helt almindelige mennesker, fordi det er det, jeg aller, allerbedst kan lide. Og for God. Gud skyld også altså nogle ualmindelige mennesker Og Nå, ikke? der står Lars derude. Der har Lars Løkke kommet. Med damer her, øh, landets sundhedsminister og indrigsminister. Oh. Øh, en af de virkelig svære politikere i dansk Svær, politik. Svære, ord. En af de tunge, men e, også forkert ord. Af de, øh, vigtige, en af de nej, øh, <laughs> rigtig, rigtig, rigtig, rigtig store har øh, Danmarks indrigsminister og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen. Ja. Er altså når, når, gæste, når I slagter ham, så sørger for, at det bliver halal, ikke? Det kan vi ikke gøre andet her. Klokken er 15. Her kan så opmejere, at Husker du dengang, det var stavning eller kaos, hvor venstre var det modsatte af højere, og hvor problemer blev fejret ind under gulvtæppet. Nu drejer det sig om Anders, og Helle, og piger og Bent, og Willy og Margrethe, og Nasser, og Line, og Bodil Kornbæk. Om velfærdspolitik,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 som har lyst til at kigge forbi. De sorte spejdere. Nu med mere snak om politik og endnu færre hits. Velkommen, Velkommen til De sorte spejdere på P3. Ved Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Klokken er lige nu 12.03. Det er tirsdag eftermiddag, og du lytter til på 3 Mit navn er Anders Breinholt. Vi siden af mig sidder Anders Lund Madsen. Hej. Og for os, der sidder øh, ved nok øh, den... Den øh, højst rangerende øh, gæst, vi øh, har Nogensinde haft, haft inden. <laughs> og også den, vi når for, for det er nemlig Danmarks indrigsminister og sundhedsminister Lars Løkker Rasmussen. Hans ekscellence. <laughs> er, er det ikke en korrekt? her? Her hertun. Velkommen, ja. Lars. Tak, tak. Mange Til tak. Kommer. Og tak fordi du ville komme. Og tak fordi er måtte komme. Ja, ja men alligevel. Øh, en korrekt isolering er blevet Excellence, ikke? hvis man er helt grøn for bogen. Nej, det tror jeg nok, vi har afskrevet os. Nå, det var ikke fint nok. Nå, øh, er, jo, jo, jo, jeg tror, vi synes, det er for fint. Men Lars, øh, okay. i går havde vi jo en Hellen Smith, og øh, der skal jeg da love for, at der var nogen, ja. der havde set West Wing, øh, den serie, verdens bedste tv-serie, ja. øh, øh, som kom ja, næstbedste efter Seinfeld. men det har ikke rigtig noget. Six feet under. Det er lige meget. Det er Hvor at, øh, der var øh, fem kameraer, hold med. Ja, Vili uh, havde uh, to stilfotografer med. Det var okay. Asmar havde ét videohold med. Mm. Asmar, vi netop vil Du kommer alene. Ja, det er ja. pinligt. Har du taget metroen? Er du spaceret? Ja, eller du, godt... har du blaffet herud? Ja, <laughs> jeg er spaceret herud. Det er nok ja, ja. altså. ikke. Du har ikke skidt gået derude. <laughs> Nej, jeg har kørt i min... Eller det er jo ikke min. Det er jo jeres BMW 735 L i... No. På miljødiesel. Vil du hvad? Du du men jeg er ikke noget, og det er jo dybt, dybt, dybt pinligt. hvis du omsatte din bil til et bygningsværk, så ville det være der i byen Det kan man sige. Og hvis jeg omsatte et kamerahold, kunne vi også få nogle stykker, ikke? Jo, men jeg vil hellere en ministerbiler end øh, kameraer. Men jeg vil, gerne, jeg vil gerne spørge noget, fordi Asma altså egentlig ikke, hvad en bil var. Ikke noget, altså hun kører i en, en bil for lejt for bil. transit for hel... gammel postbil, ja, ikke? det går ikke, rigtigt. Ville har haft det, det der med rover og sådan noget, så nu har han en Fiat Panda. Ja. Mm. Helle havde dog en Citroën-Picasso C-Fit, den nye der, tror jeg. Det er, jeg, er noget noget meget fedt. Nej, det, jo. Nej. Den nye der, den er der meget lækker. Jeg tror ikke, det er den, nye. Tror det er den der gamle. Ombild, Hvordan foregår der. det med de der ministerbiler? For der har været en snak, og I, I, så siger jeg jo, at det er overført betydning. Øh, hvad kan man sige? Ja, din del af Folketinget siger, når man skal snakke om de andre. Øh, Helles side, om man vil. Siger, at I vil kunne godt tænke jer med at køre ministerbilerne. Mm. Det kommer I ikke til, ikke? Mm. Øh, de, du har en BMW. Mm. Har du Hvordan foregår det? Ja, har du oversat den? Er det en brugsband fra den øh... gamle sundhedsminister? Nej, den er faktisk snart til salg. Altså, den er ved at være slidt op. Øh, det er den. Altså, når de har kørt 150.000, så bliver det solgt. Ikke? Men, så Lars, det er nummer er det... 4, tror jeg. har. Er det Indrigsministerbilen eller Sundhedsministerbilen, du kører i? Åh oh, ja, hvad er det? Det kommer an på, hvad jeg har i køleskabet. Der er jo kilevand, så det er jo nok Sundhedsministerbilen. Men øh, hvad skete der, da man, øh, at de to ministerier blev slået ind under samme minister? Hvad skete der så med den overskydende ministerbilen? Den blev frasoldt? Eller fik du vælge? Jeg ved det faktisk ikke, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, hvis man, er, man der er rigtig meget, kørende. Sagt, kørende ja, også, ved ja. det er nok en eller anden, der ligger kører rundt i noget rigtig smart grej. Men, øh, det er utroligt lidt fokus, I har på ministeriet. Ja, i virkeligheden når det kommer til et ja. stykke. Jeg tror nærmest, det er vel mest sådan en metafor, det der. Er det med, det? Man men, have en, ja, det tror ja, jeg, det er. Men, du kunne jo vælge, øh, jeg mener, 300.000, de er maksimalt øh, Uden, øh, Uden afgift, naturligvis. Fordi mm. hvorfor skulle politikere også betale afgift? Nej, nej, det ville også være alt Det er jo vores. Men... Du kunne jo køre en Audi A8. Du et kunne eller også køre en FATON. Men du ja. har valgt en, en BMW. Ja, sammen med Sten, min chauffør. Altså, jeg synes jo, det er jo ham, det er jo ham, der kører i bilen, han skal bestemme, oh, ikke? Men altså, i øvrigt, så har jeg selv... Altså, vi har prøvet kørt køre forskelligt. Ja, BMW'en har det bedste bagsæde. Nå. Det er meget vigtigt. Er fordi det, er det, er det, det jeg komfort, sidder, jeg... eller er det bredde eller er det eller er det? For mit, i mit situation, der er de to ting jo synonyme, ikke? Altså, hvis det skal være komfortabelt, er det også nødt til at være bredt. Absolut, men ja. Volvo er jo kendt for sine afsigtige Ja. Men altså, det er en meget komfortabel bagsæde, man kan ligge det ned, så man kan få sådan en lure, ikke? Og bagsædet tæller, fordi jeg jo aldrig prøvet at sidde på forsædet af den der bil, desværre. Men hvad, hvis du sagde til Sten, Sten, hvor du har i dag, der er det dig, der er, hertug, Så sidder du bag Det Så det, som kører du en amerikansk film. Jeg har aldrig at spørge, men altså, nu holder han derude og venter, og så kan vi jo åbne det her radioen, ikke? så kan jeg måske arbejde mig ind på ham på den måde. <laughs> men jeg tror ikke, det går. 150.000 kører, kun kører der ikke kun 150.000. Hvorfor ikke? Det, det er en taxa, i København kører på en dag. Ja, men det er jo så også noget af det samme. Vi tager så et par dage om ikke? Lars, vi har inviteret dig ind, fordi vi naturligvis skal snakke politik. Og jeg var inde at tjekke på din øh, hjemmeside. Ja, det er noget, øh, der gør lidt ondt. I din kalender, så står så vil have det så, du har lavet i dag. Det er ikke meget. Det er, der var øh, det var det her. Øh, øh. Og der står der, der og jeg citerer nu, noget. Lars Døkke, at Rasmussen ja. deltager i en uformel snak ja. der det. med de historiespejlere. Og det er ordet uformelt, jeg øh, efter mig ved. Hvor, hvorfor skal det være så uformelt? Hvad er det? Men det er ikke noget, du har skrevet, kan jeg forstå? Nej, men det er derfor, at jeg lige stod mig på det der excellence til en start, ikke? Jeg synes, det er en forkert stil i forhold til min hjemmeside. Ikke? Altså, hvis der står på min hjemmeside, Nå, det skal det rigtig, uformel, så, så skal være uformelt, så skal det være de uformelt. Ja. ja. det så, så uformelt, er det. Kent med nummeret Viggin For deres seneste plade, og Kent... De solgte, har jeg lavet dem fortælle, den første dag i handeln i Sverige. Ja, det gik helt amok. 95.000 plader. Ja. Der var heller ikke noget, der havde i enhedslisten, vi kopierede det lige, vi piratkopierer lige. I Sverige, der kommer en ned og køber en plade i pladet ja. Lars Løge Rasmussen. Har du nogensinde piratkopieret? <laughs> nej. Ikke sådan, nej det Nej, men hvis Nå, du har den. en kambemord eller somord, så må du godt kopiere til det. Det er ja. ikke lovligt. Okay, men så har jeg ikke... <laughs> øh, Anders har du lige læst i øh, politikken? Jeg har læst i politikken, at øh, øh, der er 0,2 procent ja, øh, fra jer og ned til Danmarks næststørste parti. Ja. Ja. Så det er snært. Det er ringe meningsmålinger, det er med politikken. Altså, politikken er en kampagnevisning. Hvordan ser det ud ellers? Jeg synes, megafonsmåling er meget bedre. Megafon, siger, ja. Hvad siger megafon? Eller Katina? Hvad siger catené? Catené er godt Æh, ja, hvordan hvordan det ser det ud? Kan tige, det ser bedre ud. <laughs> og der skal man jo altså vælge uh, sin meningsmål med stor ja. For at holde dagsformen og humøret i top. Men har det været? Har det, er, det, er det lidt trist? Nej, det er det ikke vel. Men det er lidt måske. Nej, overhovedet. Menover øh, øh, føler jeg er presset? Seriøst, men uformelt. <laughs> Eller uformelt naturligvis. Jeg føler jeg presset nu? Hvad? Vare, Lars. <laughs> Nej, ja, jeg føler mig presset, ja. Nej, egentlig ikke. Altså... <clears throat> Nej, fordi der er jo masser af målinger, som jo alle sammen siger det samme. at for danskerne foretrækker jeg. Anders Fogh som statsminister, ikke? Og at end of the days er det jo det, valget handler om. Ah, det handler det vel handler også år. om, at der er andre fra de forskellige partier, der skal ind trods alt. Ja. Og hvis jeg stemmer på venstre, øh, og ikke stemmer på en venstre kandidat, så øh, giver det jo... Ah, nej, men Anders, jeg du... tror, det, Lars mener, er der, hvor vandene skilder, det er, om folk i Danmark generelt hellere vil have en blå end en rød blok. Exakt. Her det synes vi var skarpt. Ja, ja, Der her tror her jeg med lige, at jeg gik ind og analyserede på det, Lars sagde, uden okay. at lægge Tak til Lavtrup, og Fildkov øh, har jeg med mig i dag. Det, det er, det er jeg ja. rigtig godt, for. Tak. Øh, øh, øh, Lars, jeg må blive nødt til at spørge noget. Ja. Øh, og jeg ved, at hvis det var hans Fogh Rasmussen, som var her, så var han blevet sur, øh, fordi han sagde at det var helt tilfældigt, at I var på et julemærke, det Og det ikke var for de gode billeder skyld. Og, og jeg, jeg er sådan set også ligeglad, hvad det var. Men hvorfor skulle du løbe med? Ja, det, det er, men de der, og det er ikke fordi vi er noget mod tykke eller noget, men de der overvægtige børn. og Nå, jeg troede, mig, tænker. Tænker. Nej, nej, nej. Det var mig, du sagde om. Nej, nej, nej. Du er minister, det vil jeg aldrig sige. Nej, jeg synes, men sig jeg det så jeg, at skal at jeg kom før for at til julemærke det, det er nok men, lidt men, rigtigt. Men Upræcis. det kunne jeg godt have ret i. Ja. Men, men øh, statsministeren er jo, om nogen, en flot fyr, når det drejer sig om idræt og, og, løb. og løb. Han er med skarpe. Ja, det må man sige. Ja. Og der øh, er der altså også nogle børn fra julemærke, der kommer lidt før dig. Og jeg vidste ikke, om du røg nej, men det kunne jeg se du var op ad det løb der. Du ikke har sagt, eller en i dine kommunikationsfolk, som du så ikke har nogen af med, øh, sagt... Det forklarer det hele. Ja, altså, det, jeg... Jeg på, at den tur tager jeg simpelthen. Jamen, jeg er totalt spindokterløs, så jeg gør, hvad der falder mig ind. Ikke? Men Lars, altså, hvorfor sagde du ja til det? Jamen, fordi, at øh, jeg... Ja, altså, I tror, det er løgn, men jeg dyrker faktisk motion. Jeg har kørt 4.725 km på cykel siden den 1. april. Jeg er ikke så skarp i løb. Og øh, jeg Ej, det ville jo hellere særligt. have cyklet med dem. Ja. Men altså, nu var der ikke <laughs> nogen cykler. Så derfor måtte jeg løbe med. Men du kunne vel godt have sagt på okay, Anders, hvis jeg skal være med i dit løbesirkus her, så skal du også være med i cykelcirkus. Og så havde du stået som sådan noget et i hverdagen. Det tager vi en inden dag, fordi jeg tror sådan set godt, jeg kan nakke ham på en lang distance. Ja, det er det, jeg men... Jamen det tror jeg godt jeg kan. Nej, men helt ærligt, jeg synes jeg skulle løbe med, fordi at øh, det handler, altså hvis, bare er lidt seriøst, så handler det jo om den ja. pointe, at man jo godt kan dyrke sport og have glæde ved det, også selvom man ikke er så fit <laughs> som statsministeren er. Ja, er, ikke? Jo. Det handler sådan set om at få bevæget sig lidt i hverdagen. Ja, det var så godt det var sagt. Sådan var han Ja, altså jeg synes da, jeg faldt mere ind blandt børnene, end han gjorde, det kan man vel godt sige. <laughs> Men, <laughs> sige. Men, Men Lars noget i <laughs> eller også seriøst øh, øh. Men uformelt. <laughs> Fogh Rasmussen har sagt, øh, nu er han har ikke, så stiller et spørgsmål, at han vil blandt andet ikke lave de her store halvdebatter, eller hvad man skal kalde dem, fordi der er for meget cirkus og for lidt substans. Mm. Jeg mener personligt, det er et cirkus at se uanset om det er karta, i en, en chevarer på istiggadet, eller om det er Fogh Rasmussen med et barn i hånden i en vuggestue børnehave eller løbe på et julge hjem, for det gør han ikke hver dag. Han løber ikke med tykke børn hver dag. <laughs> Øh, øh, øh. Og det synes jeg er lidt Men hvordan er det helt, når man kommer derud Fordi I ved jo også godt, det er gode billeder jo Selvfølgelig, det er jo blandt andet også derfor jeg mm. er der og for at sætte fokus på en mm. god sag mm. Hvilket også er helt beståeligt mm. mm. Men er det ikke lidt, er det ikke mærkeligt nogle gange at stå derude og tænke Puh. Eller er, er du så professionel at tænke At det er bare en del af Jamen, Altså helt ærligt, jeg synes ikke, det er noget med professionalisme at gøre Fordi børn elsker, man kommer altså, og, og, og, og det gør de Og jeg tror simpelthen også, de ville elske det Hvis det var hele Thorne Schmidt Selvfølgelig, ja, kom, ja. De elsker, at der sker noget, og jeg synes, det foregik, hvis vi snakker julemærkehjemme, sådan set på deres præmisser. Øh, det de, de falder mig helt naturligt ind. Altså, øh, det gør det. Men det er lidt... Amerikansk -amer amer -amer færdekamp, der er det også spørget mig gode til, fordi så besøger man også en skole på det rigtige tidspunkt. Og... Heldig Thorning-Smith uh, besøgte en mødergruppe i går. Ikke? Mm. Uh, det er jo nok heller ikke tilfældigt, at hun besøger en mødergruppe i går. Hvor langt skal man gå? Altså, jeg synes personligt, at julemærkehjemme, og jeg forstod det 100 procent, hvorfor I var der, mm. øh, på godt og ondt. Men hvor langt skal man gå? Vil, I, vil du gå for, at hvor du siger, er det, det er også for... Nu handler det for lidt om politik, og for meget om populisme, eller for meget om gode billeder? Jamen, giv mig nogle eksempler, jeg kan jeg tage stilling til. Altså, jeg mener, det skal jo føles naturligt i forhold til det der vores politiske pointe, ikke? Og, og, og det er en politisk pointe, at vi nu vil gøre noget mere for folkesundhed. Øh, vi har det problem, at to tredjedel af alle teenager rører sig for lidt, og sådan noget. Øh, og så synes det er naturligt at optræde i en ramme, hvor, hvor der er billeder, der, der ligesom understøtter vores politiske budskab. ikke? Øhm, nu har jeg været ude med et forslag her for et par dage siden, om man lever heroin. Der ville jeg selv synes, at jeg overskrede for eksempel en grænse, hvis det nu var sådan, at jeg gik ned. er helt ærligt, hvis jeg gik ned på mig der kirkeplads og sagde: Nu skal I høre om mine tanker i så hensyn. Så slår der fire gange brystet, så er det på sit eller kunder? Nej, noget, men det var Man må ligesom mærke efter og sige: Kan man stå inden for det her? Det her er ikke? Ja, og, der, og jeg synes det er fair at, at besøge for sådan et hjem, som giver et fantastisk tilbud til nogle unge var sammen med en knæk der på Christian, der hed Christian, der skulle hjem samme dag, han tabte 12 kilo på, på 10 uger, ikke? det har jeg kæmpet for <laughs> siden april, og har kun nået de 11, ikke? Nej, altså, og det er jo et flot godløs, øh, for du har tabt dig, og, og så vi kunne sagtens sidde her og sige, at han er sgu... At, men ja, ja. det har her, du har tabt. Ja, ja, og og heldighed har set det jo. Ja, hun bemærket hun har bemærket, at hun tapt og, og spand, Ej, hvor, som Leksy i hvor, hvor ben der er hende? <laughs> Vi skal øh, høre et stykke musik. Ja, det det, vi skal. Og, så snak, og så lader vi den vi politiske, men uformel kanon. Igen. Det er en uformel kanon. <laughs> det her nummer kan jeg rigtig godt lide. Og det er for lang tid siden, vi har hørt det. Prøv at høre. Det er Robbie Williams. Og oh ja. Og nummer, der hedder Love Light. Ugen, der holder skruen i den. Vi øh, spillede øh, Robbie Williams her, og nummeret der hedder Love Light. Øh, I går snakkede vi meget, fordi vi havde hældt Sony Smidt. vi talte meget om i går, vi havde tone smidt, og vi det søvndag inde i samme program, at øh, det var typisk Danmarks Radio, øh, og man godt kunne skudte os i skolen i går, og vi var venstreorienterede. Ikke i dag. Og, og, dog. og dog, fordi i dag bliver vi så øh, beskyldt for at være KU'er. Øh, og der vil jeg sige, at det er en af de fede ting, vi har været i DR. Øh, er at du fra venstre også med dig en her, der mener, at vi er KU'er. Er jeg fra øh, venstre? Øh, nej, jamen, der var en, der siger, Du pegede I på spørger, Lars æh, og sagde Anders der, øh, Hvor er den hen, der står jeg øh... Jeg undrer mig over den forskel på opførsel, der er på jer Når jeg besøger Smar og Lars Lykke Når han tror op, opfører jeg som om I var fra KU jo, Det vil være lidt mærkeligt, når du er fra Venstre øh. Men okay, det, det er Lars. kvalmende Men også ret forudsidigt øh, Men da Smar var inde, fik hun en chance for at sige noget fornuftigt ej, det det i går var vi røde. det går det, det vi være der. Nej, Lars, skal skal jeg gå lidt lidt du skal heller ikke have en chance for at sige noget fornuftigt. gå, at gå lidt hårdere til mig på en eller anden måde ja. Ja. Det kommer med et øjeblik. Ja. Du skal lave ballondyr her om lidt, <laughs> med nogle KU Ballon. Jeg vil godt lave en quiz. Skal vi se, hvor meget mest. det? Det er en, Nej, en Anders. Stor mix -pose. Anders kan af Anders mens han taler. Anders Lund massen. jeg har en quiz til dig. Vi prøvede den i går. Det er en kvist, der er tilbagevendt, til og med valget. Den er sjov. Hvor jeg spiller to klip med to forskellige politikere. I dag skal du gætte, hvem der er af de her to, der er Irene Simonsen, som Irene er Simonsen. Et partikammerat med dig, partifælde med dig også. Mm. Det er ja. jeres udlægningordfører i Venstre. Jeg spiller øh, to klip. Som sagt, I skal gætte. Og hvad er det, jeg skal gætte? Hvem af dem, der er Irene. Okay. I går skulle du gætte, hvem det var, der var Troldund Poulsen. Hører jeg så begge klip, før jeg skal gætte, eller skal jeg gætte? Du jeg hører begge? begge klip, og så skal du gætte, er, du er Ja. For det første kan vi ikke sammenblande det her. Man kan jo ikke gå ind og sige, at her er en gruppe af forældre. Dem, dem tvangshjerner vi børnene fra, og dem bortadopterer vi også børn. For det første har vi ikke endda en tvangshjern. Det var uh, Det kunne være Irene. Det kunne det. Det behøver ikke at være Irene. Og så kommer uh, contesten Det her 20. kunne godt være Irene. Måske er det ikke Irene. i rene. Prøv her. disease, I have been very else. Og det er selvfølgelig indholdet, det der bliver sagt. Det er det var klart, stemmerne. Det, det var stemmerne. I was lucky to Nummer et eller to? <laughs> det er umiddelbart uh, svært. Uh, jeg vil skyde på, det er nummer et. Ja, det er fuldstændig right. Yes. Det var Irene Simonsen. I morgen er der en ny. Jeg står god pris. Lars Løkke Rasmussen. I har beskyldt uh -oh. Hedle Ja, Der var det der med, øh, med folkeskole. Fordi, det er lidt øh, Nej, nej, overhovedet ikke. Øh, K bare fordi den der K-U-ting, der den skal vi lige på plads. Okay, klar. Ja. Du vil godt øh, fri heroin, ja. men ikke fik så hvad er nu det? Hvor skal de tage den frie heroin så henne? <laughs> jeg, jeg vil ikke frie heroin, altså, jeg vil have... Men hvor skal de tage den henne? Ja, det må de gerne tage i øh, det sundhedsrum, vi skal lave nede på Vesterbro. Så kan man kalde det et fikserum. Men altså, forskeren er jo, at et egentligt et, et, et fikserum, det er jo et sted, hvor man kan gå ind med de stoffer, man har erhvervet så ulovligt, ikke? Mm. Og så laver man lige pludselig sådan et eller andet lokale, hvor man siger, udenfor, der gælder landets lov, der må man ikke have euforiserende stoffer. Øh, og herinde i det her rum, der gælder landets lov sig ikke. Det vil jeg ikke være med til. Men det er klart, at de stoffer, man har fået legalt, altså enten det nu er metadon, man kan injicere sig med, eller det er heroin, man kan injicere sig med, det må man selvfølgelig gerne tage ind i det her sundhedsrum. Så... Spørgsmål nummer to. Ja. Nej, det er... Nå, nej, det var sundhedsrummet bliver først et fixerum, når øh, den øh, erhvervede heroin ikke er erhvervet på lovlig vis? Ja, det er i hvert fald, så man definerer et fikserum, men altså ord er jo ord, ikke? Men altså, jeg, jeg er imod at lave et sted, hvor man øh, kan gå ind med stoffer, man i har øh, fået ulovligt, ikke? Mm. Øh, men hvordan vil så så du så opretholde, du... opretholde øh, altså, ligesom adgangsforhold til sundhedsrummet, så, det, så er det kun, at det er lovlige heroiner at komme ind? Der skal jo være noget sundhedspersonale, der skal jo være nogle læger, der skal være nogle sygeplejersker, og det mm. her skal jo i øvrigt være tilbudt tilbud til alle, altså sundhedsrummet er tilbudt tilbud til alle argumenter om at komme ind og få hjælp til personlige hygiejne, okay. at få hvad hedder det, vaccination mod levebetændelse, at komme til at snakke med en socialrådgiver. Og så skal der være nogle fikse faciliteter, og dem vil jeg så bare have, at de skal være forbeholdt, de narkomaner, der er i behandling. Ja. Og jeg synes, det er en mere rigtig måde så at få trukket de dårligt stille narkomaner ind i et behandlingsforløb. Man kan gøre gøre, ligesom de har gjort på Diskotek Broen i, i Aarhus. Ja. Eller yeah. Speedbåden kalder man det jo, på grund af de problemer, der har været med F.H.S. Yeah. Der har man simpelthen fået en mand med en kokkesbane ude foran. Og så siger den, at du står på dig, kommer du ikke ind. Det er jo selvfølgelig et fikse effektrum, når man kommer og taber den. Det er en dårlig forslag, at nogen har det. Det er også derfor, jeg ikke stillet op for, for nogle partier. Æ, så er der en anden Hvorfor ting, en kops, og, og, og er det er bare, med det her valgnåd, eller i, i valgkampen, er der Spørgsmål. mange, øh, kommer der selvfølgelig en masse forslag op, og det. mange af dem, tænker man, okay, fint nok, de det er de kommer nu, ikke? Ja. Men kunne I ikke have valgt noget bedre end den der øh, momsfritagelse på grøntsager? Ja. Det er da... Det er også bare min egen personlige holdning, Men er, der er der andre ting, der er vigtige, ja. trods alt. Jeg ved godt, at det børnene, skal spise sundt og sådan mm. Men øh, hvis I sad med top-tre-liste over mm. ting. Nu springer vi valgbomben her. Vi går ind i anden uge, ikke? Mm. Ja. Og så hiver I ja. på grønse og ja, oplads. Ja. Det er en den kanin, der ikke i holder. Det kan se. Altså, det er til kaninen. Vi <laughs> ja. prøver, prøver med en gulord, så kan det være, der kommer en kanin ud af det. Nej, nej, men altså... Ja, helt ærligt, altså, der kommer en journalist fra politikken og spørger, hvad jeg mener så, om differentieret moms, politisk. og så svarer på det spørgsmål, altså, sådan foregår det, Ja, ja. ja. Nå, det, det, er, det, er, det er din idé. det er hans idé. Det kan man sige. Nej, altså, i øvrigt, så er det sådan, at vi har sagt, nu vil vi gerne undersøge, om det er en god idé, det der med at have forskellige momsatser, ikke? Jeg er selv meget tvivlende over for det, altså, det vil jeg gerne sige. Også fordi, man må sige i øjnene, hvis man begynder at differentiere momsen, så mangler der jo penge. Ja, men også fordi man kan sige, at det største problem, vi har herhjemme, det er jo sådan set ikke, at vi ikke har råd til at købe fødevarer. Det er, at vi har råd til at købe for mange øh, dybest set. Ikke? Mm, det kunne løses med, at man satte momsen op på ja, alle fødevarer. Ikke, det, kunne man, det kunne man, men det tror jeg ikke rigtig er nogen god løsning. Jeg tror bare, man må konstatere, at vi lever i sådan en velstand, at øh, hvis vi skal leve lidt sundere, så kræver det simpelthen et, et kulturskifte. Hvis man forestiller sig, at man skulle brandbeskatte cola så meget, at man undgik at teenager, den grund er cola, ja. så skal man godt nok lave nogle ret dyre cola. Ja, men for eksempel rygning. Der kunne man, jeg, jeg ved det ikke. Jeg har bare engang hørt, og du ved meget mere om det end mig, så nu kan du sikkert sige, at det passer ikke, det er Men Det er det I Norge, ikke, en, en, en år, ikke? at man det koster en pakke cigaret 70-80 kroner. Ja. Æ, og der, er, der siger man beviseligt færre, der ryger, på grund af, at de er blevet dyre. Jeg skal ikke kunne sige, om der er færre, der er for får cancer sådan nogle ting. Nej, men det er givetvis rigtigt. Der er der ingen tvivl om, at pris betyder noget. Altså, men det er jo det, der gør politik lidt svært, ikke? Fordi, at øh, vi ved jo også godt, at hvis vi nu sagde, at en pakke smøger skulle koste 100 kroner, så er det klart, så ville der færre, der købe cigaretter øh, nede i kiosken her i København. Men det er lige så klart, at der vil også være flere, der drønede ned over grænsen med, med trailer og hentede kartonger hjem. Ikke? Og der var noget, der ikke den, gider. Jamen det er jo bare den balance, man hele tiden må finde. Og øh, Du kan se det samme med sodavand. Nu satte vi sodavandsafgiften ned for et par år siden. Øh, og der er faktisk ikke drukket flere sodavand af den grund. Men forskellen er så, at de sodavand, bliver drukket, det er nogle, der er købt i danske købmandsbutikker i stedet for i grænsehandlen. Ikke? Så. Det er nemmere at være Norge, ikke? fordi det ikke er med i EU. Det er nemmere at være England, fordi det er en ø. Men altså, der er jo altså ikke ret langt fra Danmark til Tyskland, og derfor så er vores afgifter nødt til ikke at være fuldstændig skæve i forhold til det, man kører med dernede. Det synes jeg også, at I skulle indføre på biler i øvrigt. Ja, men der er jo den store forskel, at cigaretter kan man bare tage ned og købe og tage hen over grænsen. Du kan ikke tage ned bare og købe en bimmer på tyske plader desværk. og en rund, nej. Nej, men der mange, øh, på en rød Det er sjovt mange BMW'er på plader. svenske rum. På svenske blade i, i Storkøbenhavn. Storkøbenhavn ja. sådan er over besøg ja, ja, Der er en del svensker, der ligger og kører rundt. den her er en her her en over, nede i, i Randersgade. Ah, <laughs> <laughs> der. Ja, jeg har der er rigtig meget på besøg i også, skal jeg love for. Nå, og nu spiller vi lidt stykke musik. Åh, ja. et øjeblik, Lars, vi vil spille et klip med dig. fra en debat fra DR2, hvor jeg tror nok at det bliver du at øh, krabasken kan hives frem. <laughs> I. Godt ramt. Og nummer der hedder Heiden Sieg. Korrekt. Når klokken er cirka 18, så kan man via vores hjemmeside dr.dk-spider-downloade Danmarks mest downloadede podcasts. Jeg lyver ikke, når jeg siger, at vi siden 1. januar har over 680.000 downloads. Men uh, der, er, der er klager i dag om, at man ikke kan downloade dem. Så når vi nok ikke en million indåret om, som jeg er personligt håber på. Og ja. det er ikke, fordi jeg skal sidde fedt folk her Det vil bare være rigtig rart, hvis ja. vi kunne nå en million. Det er, fordi der er aldrig nogen, der har fået downloads over så mange, som, som vi har nu. Men Nej. en million vil yder ja. med, med, med. Det vil også til et forældre. Lars, øh, en af de ting, der gør, at jeg godt kan lide dig som politiker... Øh, der skal du passe på. Nu skal jeg på. K nu er jeg KU. Det er, at øh, jeg, jeg tror, at jeg synes, at jeg ved, hvor jeg har det. Altså, når du er i debat sådan noget. Det gode er også, at du bliver lidt ophisset. Ja. Ja, det ved jeg ikke, om du gør. Bliver du lidt ophidset? Nej, jeg vil, lidt sige, jeg, vil mere, jeg vil mere sige øh, oprømt. Jeg er halvbånden, altså jeg er mig. Jeg er sådan, Det ligger lige under huden til på mange. Det er Nixø i såfald. Det gør det, det er Nixø, ja. Det er Niksø. Jamen, det er det, ja. der sidder. Vi kan illustrere det. Nixø Granit. <laughs> jeg har bare 54 sekunder øh, fra en øh, fra debatten på DR2. Ja, det er et potpourri over, over Nixø. Vi, øh, Jeg vil lad os kalde det Nixø Offensiv, måske. Ja. Øh, og så øh, kræver vi nogle opfølgende spørgsmål. Ikke så meget om det, du siger, men øh, om... Øh, eller. Om måden, jeg ser det på. L ja, det er ja. korrekt. Lad os høre. Overhovedet ikke. Altså, øh, jamen, jeg ved ikke, hvad lige plads til, at man kan sige noget nu, Nå. når man bliver anklaget for kynisme. Nå, okay, for jamen, det, det sørger godt, ikke? Det er, men sådan, er du imod det? Nej, men jeg tror, at du vil bakke om det. Er det sådan, at Margrethe er imod det? Jamen, I, I, I... Men, men I har vel for lige på området. Men det men Så Prøv lige at tage, tage det nu jo. helt roligt. Og Nå, det fejrer jeg ved at starte med at løbe fra et løfte, som jeg sagde en sille regeringen gav. Jo, de siger, altså... det mindste, hvad de mener. Ikke? Jeg ved godt, der kører den der myte med, at der er pædet flere ned, end der er rejst. Ikke? Men altså nu er en vindmølle jo ikke bare en vindmølle. Man kan gå ind i Tivoli, så som kører sådan en lille en, man kan holde op i hånden. Du har lige stået og skubbet os for, at vi er nogen, der ikke vil tabellere noget. Jo, men det er jo ikke nok at have ambitioner. Man skal også indfri dem. Og vi har store ambitioner. Det har nok været kynisk træk fra hans side. Kat, man går jo ikke nærmere end ham ved med, sådan at stå og tage lidt ned til os. Nu nu være med Piv, at ja. Piv, pive. ikke. piver Piv, ikke. Kat. Jeg vil bare sige, at du skal passe på, at du bliver så selvfed, at du går til vær som sådan en varmluftballon, og i sig selv bidrager til mere CO2. Kat. Jeg vil sige, vi har ikke klippet i det overhovedet. Nej. Det, er, det er fuldstændig uretigeret. Øh, men det der det, jeg godt kan lide. Øh, der er nogen, der kan bare lide for... uh, uh. Men, Men Anders... Jamen, øh, der er ikke mere i det andet, end øh, at har, har du fået besked på med arbejde med din, med din vrede? <laughs> du kan nok høre, at jeg er fuldstændig spindoktorløs, og løs, altså, Jamen, hvis er jeg... du det? Helt ja, ja. er du det, Lars? Ja, ja. du har vel nogle folk omkring dig? jeg har engang haft Ulle Østergaard ansat, men altså, så sagde hun jo op, og nu har Nasser Karla hyret hende ind, ikke? Og siden er jeg jo så været overladt til mig selv, ikke? Men er der ikke nogen, der fortæller dig noget? Jo, det gør I nu ikke? Jo, jo. Altså, jeg synes det, og jeg vil gerne takke jer, fordi jeg kan godt høre, når det bliver klippet sammen sådan, så er der en indre vrede, jeg er nødt til at arbejde med. <laughs> Nå, men det, er også, det er vel også mere en, en sarkastisk overflod og det er jo, det er jo i, i, et smukt politisk redskab, vil jeg godt sige, uden at rive meget i KU-skuffen, at, at, kunne, at, kunne at kunne bruge sarkasmen, som jo ligger tæt, tæt op af humoren, uden at være gået i seng med den, om jeg så sige. <laughs> Fordi øh. der er også forskel på øh, sarkasme og ironien, end til at være... Øh, jeg siger jeg bare, det er, bare, som... Nej, nej, nogen, nej. nej, men du tænker bare, når man skal være perfid. Øh, ja, perfid ja. Øh, nej, men for eksempel det band der synes. har været mellem Hedda Thorning og Anders Fogh, der har de begge to nogle gange været... Og så siger hun et, så skal han i toppen, så siger, og så skal mm. hun... Øh, og der bliver sådan et, okay, slap af nu. Det er jo orkestreret øh, sarkasmer. Den er meget, meget svær og meget, meget nem at afsløre også, ikke? med den ægte sarkasmer. Jo, og når man kan mærke, at det, øh, det, her men, altså, det her mener jeg er ondt i virkeligheden, for jeg går ikke ud fra, at jeg går ud fra, at du godt kan lide det som, som politiker og som menneske. Ikke? Men, hvem vil lige. du stemme på? Nu ved jeg, Anders, for stille spørgsmål, stillet spørgsmålet. Hvem vil du stemme øh. Hvis du skulle stemme på en fra, fra den anden parti. side. Et ja. Så vil jeg stemme på øh, Charlotte Fischer fra De Radikane. Hvorfor? Fordi øh, hun har ikke siddet i Folketinget andet end en enkel periode og har sundhedsområdet, som jeg også selv har, og hun er simpelthen øh, bundsolid med sine ting. Og hun har det, jeg godt kan lide, nemlig at øh, hun, øh, hun siger sgu det, hun mener. Øh, det prøver jeg faktisk også selv at stå for. Det kan også godt være, at jeg lyder. Det er derfor, jeg lyder sådan, fordi jeg synes, at der skal, at der skal være engagement i politik. Og øh, hun er ikke bleg for, hvis jeg, hvis jeg en sjældent gang kommer til at foreslå noget. Hun faktisk er enig i, så siger hun også, at hun er enig. Mm. Ah. Også selvom, at det måske sådan strategisk øh, vil passe bedst øh, at sidde og prøve at klemme af til et eller andet samråd. Ikke? Øh, så hende har jeg stor respekt for. Nu øh, for, skal jeg behøves, hvis du vil må du gerne nævne navne. Men der er vel nogle ordfører, som bare er ordfører på områder, som, hvor man godt ved, okay, det her kan godt blive langt, for du har ikke givet læse rapporten. Er der sådan nogle i dansk politik? Ja, det vil jeg mene. At du behøver ikke at nævne navne, men er der tumper i det folketinget Tumper, det synes jeg er et skræbt ord, ikke? Jo. Men det er jo klart, det er det jo ligesom... Det, vi, ja, vi kan godt spille det klipp igen, det der derfor. For nej, var. men tumper er også mere mener... intelligente. Ikke... Imbecile idioter, det tror jeg ikke lige, vi har nogen af. Men, men altså, det er jo klart, det er jo, en, det er jo en arbejdsplads for pokker, ikke? Der er 179 jo. mennesker, og der er jo nogen, der ligger mere engagement i det end andre, ikke? Præcis, Held? ja. Men der er også nogen, der er mere intelligente end andre. Ja, det er netop der er givetvis. Der er i hvert fald nogen, der er mere intelligente end jeg er. Ja. Arh, snak. Eller, eller, hvad siger, det, det, synes jeg, Var det Lars. Øh, hvor kan man stemme <laughs> på dig henne hvis man vil stemme ja. på dig? Det kan man i hele Nordsjælland. Nordsjælland? New Nord Zealand, ja. skal det være? Hans øh, det skal, ikke Hans med excelentis med excelentis skal stemme ja, i excellens. Oh, nej, ikke i kreds, Nej, er det, er er det, sådan nå, steder, nej, jeg, er jeg tænker på kreden, hedder den ikke Sjælland nu i himlens navn. Nej, Sjællandskredsen det er faktisk Storstrøm og Roskilde og alt det der. Det hedder New er det Gamle Frederiksborg Arm plus Værløse og Ledøs og Søllerød. Det hedder Egedal Kommune nu, og øh, der kan jeg da fortælle... Øh, ja, der, der er jo føles afvokset ølstykke. Der er Svend Kjerregård jo, som jo engang var venstremand, som jo er den fedeste borgmester i Danmark, der nogensinde haft, har haft... Han var næsten forhandler, har også fået Chevrolet nu. Øh, og det er sjo, alle kommunens biler så er man, der er blevet øh, Chevrolet Nubria, eller en eller anden anden. Det er også strydøse. en dejlig bredøse. Øh, øh, Lars, øh, til sidst, jeg kan bare lige forstå, øh, der var et eller andet med noget hospital, og så bare noget debat på loge, og det er sådan set ligegyldigt for resten, eller TV2-loge, som er, er tv 2 her. Mm -hmm. Der er et eller andet super sygehus, som øh, du har snakket om, som, lige skulle, lige ligge og, som skulle ligge i Frederiksborg Amt. Ja. Nej, jo. Jo, altså jeg synes, man skal bygge et nyt Helt ærligt, jeg synes, nu går man og reparerer ja, på ja. Gentofte og Hillerød sygehus. Men hvorfor skal lige ligge Og så synes jeg, man skulle øh, overveje at bygge et nyt. Det er en god idé, men hvor skal det lige ligge i Jamen, jeg siger ikke, det skal ligge i Hillerød. Det skal ligge et eller andet sted mellem Gentoft og Hillerød. Men, altså, nu bliver jeg så anklaget for, at jeg vil bygge, et, bygge nye sygehus til patienterne. Nej, altså, det er en god idé. Det er da en anklæg, jeg lever med. Alle, der Jamen, har været, er. Alle, der er været på Gentoft sygehus. de ved, at, det, at det, det er nogle bygninger, der ikke rigtig hænger sammen. Det er nogle inden. rigtig dygtige mennesker, der arbejder ude i Absolut. nogle elendige rammer. Absolut, men bygninger er noget lort. Ja. Og det er en god idé at bygge nye. Ja, hvorfor lige, skal lige ligge i Hillerød? det har nyt, ligget nyt, bygge nyt. Ja, men det var sådan set bare det, jeg egentlig ville sige, for i Jylland, sige, at de bygger... der ligger de op til at bygge nye syge, og skrive nogle af de gamle ned, og så synes jeg egentlig, at folk, der bor i hostelsområdet også kunne have en chance. Kan man så ikke bygge et, bygge, bygge et i Nordsjælland og et i København for eksempel? Det er gået godt med det her by, der har man kun gode øh, erfaringer fra øh, det. Er det praktikket. Det gode ved at bygge, bygge ting på Amager, det er, at man stiller det op, og så lige stille laver det Lidt større og større kælder, og så vil huset lave og lave, og så kan man bygge den nye, det er derovre. Og koncerttaler og alt muligt. Men altså, hvad hedder det? Min egen parti ja, i hudstadsregionen har faktisk foreslået, at man skulle lave noget nyt på Armar og man skulle lave nej, noget nej, nyt nej. deres datter, æh, Gentofte og Hilderød. Okay. Lars Løb ja, Rasmussen, ja. tusind tak, fordi du kommer. Øh, øh, du har et hæsblæsenprogram, du skal videre... Og, og, jeg skal videre til endnu en uformel samtale et eller andet sted, hvor der er nogle vælgere, der er lyst. Det er, er alt ære værd. Øh, held og lykke med valget. Og øh, Anders, har du nu afsluttet med vi skal spille Sigurd også. Øh, det har vi nu kun fire og en halv minutter. Det 90. gør vi ikke, så spiller vi i stedet. Okay, så vil jeg Sigurd også i dag Æ, Lars, tak fordi du kom. I morgen, morgen har vi besøg af Christian dag for Dansk Folkeparti. Og, og fra Anne Bjerregård for Kristendemokraterne. Det skal nok blive en dejlig dag. Også øh, husk vores podcast, den er klar øh, med en 18-tid. For yeah. det er det korskost og spejler. Var det ikke det? Jo. Stem på en, du ser op til. Ja, ingen det, er tvivl, er det. Det. det er rigtig vigtigt. Eller nemmere at altså bare sige noget stem det i det hele taget. Det tror ikke nok til. Altså, jeg synes, jeg, det, det synes jeg er diskriminerende i forhold til sådan en som mig, der er under I overfølgelig tidlig. Okay. Øh, en, som man respekterer, ser op til. Ja.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 De sorte spejder oppe på b alle hver dag mellem 14 og 16.